Kapittel 11 Nå hadde hele jorden fortsatt ett språk og ett ordforråd. Og det skjedde mens de dro mot øst, at de till slut fant en dalslett i landet Sinjar, og de bosatte seg der. Og de begynte å si til hverandre, «Kom, la oss lage teilstein og brenne dem ved en brenningsprosess.» Teil tjente altså som stein for dem, mens asfalt tjente som mørtel for dem. Nå sa de, «Kom, la oss oss en by, og også et torn som har sin topp i himmelene, og la oss gjøre oss et berømt navn, så vi ikke blir spredt utover hele jordens overflate.» Og Jehova steg så ned for å se byen og tårnet som menneskesønene hadde bygd. Deretter sa Jehova, «Se, de er ett folk, og de har alle ett språk, og dette er hva de setter i gang med å gjøre.» Ja, nå vil ingenting av det de måtte ha i sinne å gjøre være uoppnåelig for dem. Kom nå, la oss stige ned, og derfor virre deres språk, så de ikke kan forstå hverandres språk. Så sprette Jehova dem derfra ut over hele jordens overflate, og de holdt etter hvert opp med å bygge på byen. Derfor fikk det navnet Babel, for der hadde Jehova forvirret hele jordens språk, og derfra hadde Jehova spredt dem ut over hele jordens overflate. Dette er den historiske beretningen om Sem. Sem var 100 år gammel da han ble far til Arpaksad, 2 år etter vannflommen. Og etter at Sem var blitt far til Arpaksad, levde han enda 500 år, og ble far til sønner og døtre. Og Arpaksad levde i 35 år, så ble han far til Sjela, og etter at Arpaksan var blitt far til Sjela, levde han enda 403 år og blev far til sønner og døttere. Og Sjela levde i 30 år, så blev han far til Eber. Og etter at Sjela var blitt far til Eber, levde han enda 403 år og blev far til sønner og døttere. Og Eber levde så i 34 år, da blev han far til Peleg. Og etter at Eber var blitt far til Peleg, levde han enda 430 år og ble far til sønner og døtre. Og Peleg levde så i 30 år. Da ble han far til Reu. Og etter at Peleg var blitt far til Reu, levde han enda 209 år og ble far til sønner og døtre. Og Reu levde så i 32 år. Da ble han far til Serug. Og etter at Reu var blitt far til Serug, levde han enda 207 år og blev far til sønner og døtre. Og Serug levde så i 30 år. Da ble han far til Nakor. Og etter at Serug var blitt far til Nakor, levde han enda 200 år og ble far til sønner og døtre. Og Nakor levde så i 29 år. Da ble han far til Tara. Och efter att Nahor var blivit far till Tarah, levde han ända 190 år och blev far till söner och döttrar. Och Tara levde så i sitt i år. og där efter blev han far till Abram, Nahor och Haran. Och detta är en historiske beretning om Tara. Tara blev far til Abram, Nahor och Haran, och Haran blev far till Lot. Senere døde Haran mens han var sammen med sin far Tara i sitt fødeland i Kaldernes ur. Og Abram og Nakor tok seg så hustruer. Navnet på Abrams hustru var Sarai, mens navnet på Nakors hustru var Milka. Hun var datter av Haran, som var far til Milka og far til Jishka. Men Sarai fortsatte å være ufruktbar. Hun hadde ikke barn. Deretter tog Tara med sig sin sønn Abram, og sin sønnesønn Lott, Harans sønn, og sin svigerdatte Sarai, sin sønn Abrams hustru, og de dro med om ut fra kalderenes ur for å reise til Kanans land. Med tiden kom de til Karan og bosatte sig der. Och Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan.»